إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله تعالى فهو المحتد ومن يبلد فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فإن أصفق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بدج إمام أبو داود في في في صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم ركو وإستنوا أزيشني الله تبارك وتعالى سفكي ستتنوا قدنا Šale čovjeka koji će meni uđedidu lin nasi emre dinihim, koji će ljudima obnoviti njihovu vjeru. Ovaj hadis, pored toga što je jedan od dokaza muđize poslanika sallahu alaihi oseleme, on je i nama radosna vijest što uzvišeni Allah zaođel nije nas ostavio same na ledini već nam uvijek šalje one koji će obnoviti od vjere ono što su ljudi umrtvili. Ne znači obnoviti vjeru doći sa novim nečim, ne, nego znači oživjeti sunnet koga su ljudi umrtili, Mislimo na sunnet, jeli, ovdje je kompletnu vjeru, pa ljudi ponekad umrtve nešto od Akajda, nekad od Fiqha, nekad od Sire, nekad od Ahlaka. U svakom slučaju dolaze islamski učenici koji to oživljavaju. Nema sumnje kod ispravnih sledbenika da je jedan od da je jedan od onih koji su zaduženi ovom misijom bili bio i šehol islam Muhammed ibn Abdullah radijallahu ta'ala anhu Čovjek koji je u svoje vrijeme oživio ljudima od vjere ono što su mrtvili kada je u pitanju oblast teuhida i ispravnog vjerovanja. Rođen je 1115. hiđetske godine i preselio je početkom 13. hiđetskog stoljeća 1115 i 206. Pojavio se u vremenu kada je na arapskom poluostrvu i u velikom broju muslimanskih zemalja pojavilo se neispravno vjerovanje. Iskrivljen akajid koji je bio prožet sa različitim vrstama i bojama širka velikog i malog. Pa je ljudima pojasnio teohid ispravno vjerovanje u pitanjima jeli, koja se tiču teohida općenito, a u pitanjima koja se tiču teohidul uluhije posebno. A to je teohidula ibade. Teohidula hlas, kako god da ga nazovete, može se Može se prihvatiti. Pa su ljudi počeli prihvatati njegovu davu i njegov poziv. Tako da je veliki broj islamskih učenjaka prihvatio ono čemu je pozivao. Ko čita istoriju šehol islama Muhammeda i Abdur-Vahaba, rahime ta'ala, Vidje će da je u mnogo čemu ličio šehol islamu ibnitejmi. A kako ne bi ličio njemu kada je od njega uzimao znanje, veliki, znači obim znanja koga je uzeo, uzeo šehol islama ibnitejmi je i njegovog učenika ibnul Kajima. Po naroči to je ličio šehol islamu kada je u pitanju obhodjenje sa neistomišljenikom. Ophođen je sa neistomišljenikom. Također, Halifa u to vrijeme koji je bio Mohamed i Brusaud je prihvatio davu šeha i pomogao ga. Kada je šeh došao, prvo sakrio se od Halife, pa su potom obavijestili njegovu ženu koja je bilo, bila izričito razumna žena, pa je prihvatila poziv Čeha i obrativa se svome mužu, kaže, to ti je, kaže, plijen koga ti Allah poslao, nemoj ga odbiti. Prihvati njegov poziv, pa ga je prihvatio i pomogao ga i pomogao ovu davu. No međutim, nakon pojave Muhammed i Abel i daveta, koga je prezentirao ljudima, kao i obično, pojavili su se ljudi koji nisu to prihvatili kojim su se žestoko i svim mogućim raspoloživim sredstvima su prostavili njegovom, njegovom pozivu. Pa su govorili da je mušebbiha, antropomorfist, pa su govorili da ne daje poslaniku s.a.v. Da njegovo pravo, pa su govorili da je ekstreman, pa su govorili da se u ne staže sa njim, u pa su govorili da je on poseban mezheb, zaseban, pa su govorili da on obavezuje ljude da čine hijžru k njemu i njegovoj dali I svako ko nije uz njega, da nije musliman, pa su ga osuđivali za tekfir, da tekfir muslimane, općenito i slično kao me. Znači brojne optužbe su iznesene na, na šeha i na njegovu davu. Svakako ove optužbe su neistinite, to su samo smicalice koje su pripremali da uguše njegovu davu u bešici. Međutim, uzvišeni Allah je htio nešto drugo. Htio je da ispravno vjerovanje i čiste ohid da se raširi u to u to vrijeme. Pa su odgovarali kako šeho l'islam, mislim na Muhammed i na gul'ahaba, tako i njegovi potomci, njegova Djeca, njegovi unuci i učenjaci koji su došli nakon njega odgovarali su na ove optužbe. Ne možemo odgovoriti na sve optužbe, to je nemogućeno. Međutim, samo ćemo ovdje spomenuti jednu, a to je zadnja optužba koju smo spomenuli, da je on proglašavao nevjednicima muslimane. Pa kaže šeih Abu Latif ibn Abdelrahman ibn Hasan u pismu koga je uputio nekim radikalima. Upozoravajući ih na opasnost od puta tekvira koji su izabrali i odličujući se od njega, u jednom opšernom izlaganju odbacio je optužbu da reformatorskog pokreta i njegove pristavljice ljude proglašavaju nevjednicima. U pismu stoji, znači šeha Belatip se obraća ovim radikalima, savjetuje i nasihatim čini, pa kaže, ovo pismo sam im poslao 1263. godine, znači nepunih 60 godina nakon smrti šeha. Kaže: "Vas sam sve od trojicu ljudi sličnih vama, kome se obraća radikalima. Šejh Abdulatif tajna Allahu Taala obraća se radikalima. Kaže: "Vas sam sve od trojicu ljudi sličnih vama koji pravi put napustiše. Ostavili su i džumu i namaz u i nevjernicima su proglasili muslimane u tom mjestu. Zato iza se Slične argumente bašim i kažu u stranici Asije se druže sa Fajruzom, a on i njemu slični nisu zanijekali taguta. I on nije jasno izjavio da mu je vjed nevjernik, koji je odbio poziv šeha Muhammeda i suprostavio mu se. Nije dvojica mi rekao še, ko se jasno ne, izjas, ne izjašnjava da je on nevjernik, takav u Allaha ne viruje, jer nije taguta zanijekao a onaj ko se sa njima druži i sjedi, istije kao on. Potom kaže šeheh do u početku su tvrdili da su oni na vjerovanju Muhamada i nabulu Ahaba i da imaju njegova pisma. Međutim, ja sam razotkrio njihovu nejasnoću i op opovrgao njihovo, e, njihovu zabludu dokazima koji su u tom momentu bili dostupni. Kazao sam da je šeheh Muhamada i nabulu Ahab čisto od takvog vjerovanja i takvog puta i da on za zanimljivstvo samo za ona dijela oko kojih se muslimani slažu ili su se složili, znači da je njihov počinac nevijednik, kao veliki širk i kao nevjerovanju Allahove ajete i poslanika, salallahu alaih srme, ili nešto od toga, tek nakon što se iznesu, znači, kada se jasno iznesu i dostavio argumenti. Ovo je bilo, znači, šta? Negiranje te baltil obtužbe. I vidimo da se istorija ponavlja. Znači, iste stvari se ponavljaju, iste stvari se pričaju. Pa istorija, kao što smo gledali prije, nije ništa novo. To je u stvari ista stvar koja se ponavlja, ovaj, da se to dešavalo i u stoljećima, znači prije, i u stoljećima prije nas. Ja ne bih puno govorio o istoriji šeha Mohameda i Abdu'l-Vahaba. To je veliki alim ovoga ummeta, koji je znao, dao znači značan doprinos na polju širenja ispravnog teuhida, napisao brojne knjige, napisao je dijelo teuhidul kitabu teuhid, napisao je dijelo kešfu šubuhat, napisao je dijelo usulul iman i druga dijela, a, koja su poznata, znači, od njega. Ima knjiga Islam, a ne vehabizam, ko da se upozna zači sa istorijom ovoga učinjaka i njegovim pokretom, Sve u detalje objašeno, pa zbog toga nećemo, znači, duljiti govoreći o njegovoj biografiji, a o njoj bi se moglo puno govoriti. I o tom mu pokretu koga je pokrenuo ovaj veliki islamski učenjak. Jedno od najvažnijih dijela koje je napisao Šeh jeste dijelo Kitabu Teohid, knjiga Teohida. Koga je napisao i ovo dijelo je dokaz pravovjernim, a trn u oku krivovjerni. Pa u uz lahute barake otala pomoć početi sa komentarom ovoga dijela Kitaku Teohid. Oni će Allah tabaraka od ta'ala da nam da razboritosti, da ga prokomentarišemo na najlepši način. Ova knjiga je od vremena njenog pisanja do danas u opticaju i uče ljudi. Neki je uče na pamet i sve što je spomenuto u njoj, knjiga je prilično kratka sama po komentar komentar, majubroni komentari su malo obširni. Ali je uče znači kao što se uče tekstovi, Kur'ansko hadijski tekstovi. Zato što je sigurno u ovome je, znači, segmentu jedna od najboljih knjiga koja je koja je ikada napisana. Uzvišen je Allah te barake od tada je uputio šeha da pojasni ljudima istinu kada je u pitanju teuhid i ispravno vjerovanje. I da osudi sve što se je do tada i u to vrijeme činilo od širkijata i stvari koje su oprečne teuhidu i ispravnom vjerovanju. Pa je šeih pozivao ljude kojstrava na kaj a zabranio im da čine ono što su činili mušici u to vrijeme od obožavanja drveća kamenja kaburova taguta kipova koji su vjerovali u sihirbaze i u ljude koji su prolicali sudbinu ljudima na osnovu zvijezda i drugih poruka koji se pojavili pa je tako ovaj dokazao, znači, neosnovanost njihovog puta ili batil dave koju su učinjeni i koju su ljude pozivali. Kazali smo da su mnogi islamski učenjaci prišli njegovoj davi i odazvali se, a među njima je bio i Muhammed i Ismail, i poznati islamski učenjak koji ima svoje dijela Subul Selam i druga dijela koji ga je pohvalio u svojim stihovima, svojim poznatim stihovima. Tema, ili tematika ove knjige koje je napisao, vezana je za ono zbog čega je uzvišen Allah Tebarak Utala poslao poslanike. Pa je došao sa dokazima iz Kur'ana i sunneta kada je u pitanju ispravnom teohid, isto tako pojasnio ono što anulira i što je oprečno ispravnom teohidu ispravnom vjerovanju. Ili što umanjuje njegovu potpunost. Znači, ili ga anulira ili umanjuje njegovu potpunost. Širka anulira. A širka može šta i? Umanjiti njegovu potpunost. O tako? Ne mora začetno da će svaki širk anulirati šta? Imanju. Teohid. Koji ga širk neće anulirati? Mali širk. On će ga umanjiti. Spusti ga na jednu malu razinu, ali ga nije potpuno sanulirao. Kao što će ga umanjiti i veliki grijeh i mali grijeh će ga umanjiti, jer nije čovjek, znači, upotpunio onaj iman kojim je obavezan. Ovu knjigu je komentarisao njegov unuk, Suleiman ibn Abdelilah, Abdullah je sin Muhammedov, sin shejhov. A Suleyman je sin Abdullahov. Znači on unuk shejha. On ga je komentarisalo, znači ovo njegovo djelo, jednim lijepim komentarom, no međutim nije ga završio. I nazvao ga je Tejsirul Azizi, El Hamid, ki šerhe kitab Al-Tavhid. Pa nije završio ovo djelo. Pa je došao Abdurrahman ibn Hassan Ali Şeyh, pa je ovo dijelo koje je pisao Sulaiman ibn Abdillah, skratio, dotjerao, upotpunio, došao sa dodatnim, znači, koristima i onda ga kao tako objavio, znači, u ovome, znači, obliku i nazvao ga Fethul Međid, šerhu Kitab i Pa čemu znači raditi potom komentar. Moje se zove Fethul Međid, koji je komentar na knjigu Kitabu Tavhid. Šarhul Međid je napisao ko? Abdurrahman ibn Hassan Ali Şeyh. A Kitabu Tavhid je napisao Muhammad ibn Abdul Wahad. Pa počinje, kala l-Musanif, Rahimahullahu Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Rekao je autor. Kada kajem autor, na koga mislimo? Na Muhammada ibn Abdullaha, na šeha Muhammada ibn Abdullaha, na njega mislimu. On je autor, a ovo je drugo komentar. Pa tako se daje komentar. Učenjaci pišu u knjigu skraćeno i onda neko daje komentar. Kaže, na primjer, autor, potom izapere usta i nos. Na primjer, ide dalje. Potom opere svoje lice tri puta. To je sve skraćeno. Izapere svoje usta i nos, zato treba celo predavanje, možda i više od možda i dva predavanje, možda i više. Da pojasniš. Kakav je hukmi, propis, izapiranje, no, ili važib, ili je sumer, da pojasniš hikmet, muljost od izapiranja, usta i nose, da pojasniš način izapiranja, vidate koji se je čini, kojom se rukom izapira, znači sve s to, razilaženje međisamske učine za hadis koji su došli, da se razdvaja, da li zajednički, sve s tome, s ele, koji se vežu zašto, za to pitanje. Ali on spomenuo to, kratko. E tako je ovdje šejih, je spomenuo, kaže, zna i rečenicama koje su kratke i ukazuju na nešto nam, no i može se na njih dati šta. Komentar kao i Kur'an, kao i sunnet. Zašto imamo komentare na Kur'an, zašto imamo komentare hadijski zbirki i tako dalje. Pa kaže ovdje Bismillah, Rahman i Rahim. Počeo je svoju knjigu sa čime? Bismilom. Ugledajući se na Kur'an. Jer Kuran se počinje čime? Bismilom. Kur'an časom se počinje bismilom. Prije Fatih imate šta? Bismilom. Pa se počinje bismilom. I ugledajući se na hadis poslanika sallallahu alaihi vseleme, svaka stvar koja se ne počne sa bismilom krnjava je. I ugledajući se na hadis svaka stvar koja se ne počne sa zahvalom Allahu krnjava je. I slično tome, hadise navode u ovome kontekstu, prihatili su ki sam islamski učenjac poput imama neovija i nusalaha i drugi, no međutim ispravljamo da su ovi hadisi daji, da nisu vjerodostojni. Dovi ovi hadisi nisu šta, vjerodostojni u ovome kontekstu. Ali imamo, ovo su riječ poslanika s.a.v. imamo njegovu praksu a to je da bi pisao bisminu uvijek prije nego što bi, nego što bi poslao pisma znači vladarima koji su vladali svojim narodima u njegovu vrijeme s.a.v. Pa je poslao pisma pa napiše, napiše bisminu pa kao što je uradio sa Heraklom i drugima kada je pisao kako se naodio Buharinu u Sahihu i kod drugih. Pa je znači to sunnet da se počne sa Allahovim imenom Da se počne sa Allahovim imenom. A negdje se navodi samo Bismillah. Da je autor rekao samo šta? Bismillah. Zašto samo Bismillah? Zato što je dovoljno reći Bismillah kad nešto počinje. Kad čovjek hoće da spomene Allahov ime pri nekom dijelu, ne mora reći Rahim, spominati svojstva Allaha tebara, dovoljno je kazati Bismillah. Tako govori prijeru, tako govori prijavnista i tako dalje. To je znači... Bismillah, u ime Allaha, skraćeno, i autori je u nekim, se navodi ovim, primjercima da je skratio radi toga da ne dulji. Jer je njegova knjiga svakratka. A islamski učenjarska da govore svaku riječ važu i gledaju da nema ponavljanja. Da nema riječi koja na tom mjestu nema veliko značenje ili da se može bez nje. To izbjegavaju. Naravčite obraću arapski jezik, to nikako ne prihada. U arapskom je pravilo sve što možeš kazati sa dvije riječi, ne smiješ kazati sa tri. Takav je Kur'an, takav je sunnet i takav je arabski jezik. On ne prihvata objašnjenja koja i kolanja i kruženja koja nemaju nikakvih značaj. Nego znači kaže se nešto kratko. Oni kažu da su najbolje riječi ma del, što je manje riječi, a što su znači riječitije i što više ukazuje na značaj. Oće mi još neko kazati imali dokaz da je još neki od poslanika počinjao pisati tako knjige Sulejman danas inhu min Sulejmane wa inhu bismillahir rahmanir rahim pa isme nam na islam kada inhu min Sulejman oni od Sulejmana ko taj hitpab knjiga bism, počinje bismillahir rahmanir rahim je da nakon toga čita šta je Sulejman napisao pa i znači tako počeo i autor ovo ovo dio Zaborio sam spomenuti da ovaj šeheh, Suleyman Ibn Abdelna, koji je napisao, znači, prvi ovaj komentar, te je sirola Aziz, a da je on imao jednu tešku konačnicu, da iskušan bio, da ga Ibrahim Paša priveo i da je pustio muziku pred njim, znači, da se igra i pleše, da bi ga razljutio i nakon toga navedio svoje vojce, da ga izvedu na na jedno mezarje, gdje su ga raskomadali sa, sa znači, vatrinim oružjem i pucima, ono što je bilo dostupno, jel, u, u to vrijeme, rahimahullahu te'ala. Bismillah, ikra bismi rabbik al-lebi Uči u ime bismillah. Pa je počinjanje, zači dijela sa bisminatom, velika stvar. Pa čovjek počinje sa svoje dijela bisminatom, čak kada i, a žel nekumu Allah, ulazi u nužnik, ulazi sa bisminat. Izdvori bisminat prije, jel? Jel došlo je u predajama kodimne viševi i drugi predaj su dobre, da se uz znači onu dobu dodaje šta je i bisminat. Pa čovjek znači počinje svoja dijela sa bisminom. Kitabu Teohid Teohid ima svoje dvije vrste. Ima prvo Teohid u rubu al asma wa sifat to jedna vrsta tawhid rububiyya ta pojasnimo šta je to i tawhid al asma to je jedan tawhid imate drugi tawhid al uhiyya tawhid ili tawhid al ili tawhid ibadatu prvi je potvrda skvarnosti Allahovog te barake od tela bića, njegovih radnji, njegovog govora, njegovih imena, znači govora kada je u knjigama, ili potvrde to da govori sa svojim bićima, sa kim želi, kada želi, kako želi, i potvrda njegovog kadera i njegove mudosti, tabarak jeho ta'ala. I kur'an govori ome na mnogim mjestima. Imate u suri Al-Hadid, imate u suri Taha, imate na kraju suri Al-Hashr, imate u suri Sajder, imate u Ali Imran i u suri Kulhuvallahu Ahad, cijelata sura i druge sure. Druga vrsta je yeah, znači rububije, rububije znači pripisuje se Allahu Tebaraka da je on taj koji je jeli, mora mu se pripisati i priznat je on taj koji je stvorio ljude koji ih obskrbljuje i njegovi znači njegova lijepa imena i lijepa svojstva dok druga vrsta Teohiduna i Bade i to je tematika ove knjige znači tematika knjige Kitabu Teohidu ciljase teohidu ena ibadet. Teohid ibadet. A ne ciljase ne ciljese one prve dvije vrste. Zbog nje važnosti i zbog toga što je ovaj teohid bio problem u vrijeme šekolistama Muhammeda i nadul Vahad. I o tome govori sura Al-Kafirun i govori isto tako Allah te valitovalo riječima Kulja ehna kitabi ta'alau ila kelimetin sewa'in beynina obeynakum elna nabude innallaha Boda nuššeke bih šejen je teh da babu na Babam babe in duillah. Prite sekuruše dobna temmo. O sledveci knjige tote, da se okupimo o po jednej zajedničke riječi i nama i vama, da ja ogožava ossim Allaha i da mu nikega kao druga ne prepisvamoo i da jedni drug je mimo Allaha bogojima ne uzimamo, A ako se okreno, kaže posidočite da smo mimo temmani. I u tome se govori u suri. U mu'mini, sura na Arafi, sura na I na brojnim drugim mjestima. U stvari, u cijelom Kur'anu, cijeli Kur'an je prožet značenjima. Jer u Kur'anu se spominje ili se spominju Allaho, atabarak, tala, imena, njegova svojstva. Jel'lo rekao? Ili imena, ili svojstva. Ili se spominje ibadet, poziv ibadet Allahu Tebarak i Oteala i da se ostavi sve ono što se obožava mimo njega. Ili je poziv na činjenje a, naređenog i ostavljene zabranjenog. A to je od nužnosti i potpunosti čega? Teohida. Govorimo kazali smo da je Kur'an prožet sam teohidom u ovim značaju. Pa ili je riječ o Allahovim imenima i o njegovim svojstvama i o tome kako uzvišenja Allah stvara i kako umrtljuje. Ili je prožet ibadetom pokornošće Allahovim -e imenima i o i da se ostavi šir i ono što anulira teohid ili ga umanjuje. Ili je naredba izabrana propisni A oni su ti koji potpunjuju teohid i oni su od ispravnih, znači ispravnih produkti teohida bivaju kroz djela. Ili govori uz išteni Allah tebara tada priješnjim narodima kako, je, kako su živjeli i kako su bili nepokvodni u teohidu pa ih je kaznio. Pa je ta kazna zbog čega? Zbog ostavljanja teohida. Ili govori o vjednicima kakva ih nagrada čeka ako ga budu iskreno obožavali. Pa je to šta? Nagrada teohida. Pa je to nagrada teohida. Pa kaže šehek olislam ibnul Qajim, kaže, pa je Kur'an cijeli teohid. I zaista kad se pogleda ovo značin, znači, ili je, govori se o teohidu rububije, ili o teohidule smaju osifat, ili se govori o teohidula i bade, ili se govori o propisima, a oni su opet, znači, ovaj produkt ispravnog vjerovanja, isto tako i ostavljanje, i uput to ispravno vjerovanje, i isto tako imamo a, pored, znači, pored naredbi, i zabrana imamo habere i vijesti, koje su bile ovaj, koji je svedan za priješe narode, što je opet pitanje teohida, zato što su ili ostavili teohid, ili se vladali po teohidu, pa imaju ili nagradu, ili kaznu, pa je tako kur'an cijeli teohid i verovanje u Allaha, te barak i ovaj Kaže šeho l'islam, kada autor kaže, kaže šeho l'islam, misle na šeho l'islama ibn'tejmiju. Ibn'tejmiju. I oboje je pravilo kod koga kod Suleymana ibn Abdillaha, koji je napisao prvi komentar. Pa kada je šeheh Abdurrahman, skratio i dotirav. Pa kada kaže, kaže autor, kada kaže, kaže šeheh u islam autor kada kaže, misli na, mislim autor, kada kažem autor komentara, misli na ibn Tejmiju. A kada kaže, kaže hafid, misli na ibn Hajar al-Skalani. To je njegov zači pravilo, koje je vezano za njegovu knjigu. Kaže šeheh u l-Islam, Ibn Taymi je Teohid zbog koga je uzvišen Allah te barak i odala poslao poslanike on u sebi sadrži potvrdu Allahove jednoće da se to marije, da se posjedoči riječima La ilaha illallah i da se niko ne obožava mimo Allaha i da se ne, ne osplanja ni na koga osim na Allaha i da se čovjek da ne voli osim zbog Allaha, niti da ne prijateljuje i ne mrzi osim zbog Allaha tebara kevoteana. I da ne radi ništa osim zbog njega, zemljih, sve u njegovo ime radi. I da se potvrde njegova imena i njegova svojstva. Kaze, a, da se potvrde čime? Kada kažemo da je uzmišljeni Allah tebara kevotean jedan, I da se samo on može obožavati. I da se ni nekoga drugog čovjek ne smije oslavati. I nik zbog koga drugog ni uči drugo ime raditi. I nije uči drugo ime voljeti i mrziti. Onda to neminomno prouzrokuje da kažemo da je Allah azeođel jedini stvoritelj i da ima lijepa imena i lijepa svojstva. Je li tako? Kaže ta u zišnji Allah te barak i otala I vaš gospodar je jedan Bog, jeden Bog. نيمات بوغ باسم نيغا ارحمن الرحيم ميلوستي في وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين إنما هو اله واحد الله هذا رجل каже не мојте узимати два бога jer nemoju dva boga on مع الله اله اخر لا اله آخر لا برهان له به Kao da je njegov račun kod svog Gospodara, zaista ne uspijevaju nevjernici, a koga je Allah odveo drugog boga, o kakvom nikakvog dokaza nema, takvom obratit ću tog će biti kod Allaha, a nevjernici nikada uspjeti. I kaže Uzvišeni: "Ko je poslao prije tebe od naših Dunir, I ti pitaju one koje smo prije tebe od postali, jesu oni mi tu učinili Boga mimo Allaha da se obožava? Stoga je davet svih poslanika bio da pozivaju ljude u vjerovanje i obožavanje jednog stvoritela Tebara keltala koji nema sudruga. فَكَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغضاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِذْ كَذَّرَكَ إِبْرَاهِيمُ فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ كَجَاءَ اللَّهُ تبارك Imate lijek uzor i oni koji su bili sa njim kada su kazali svome narodu, mi se odričemo vas i onoga što obožavate mimo Allaha. I mi smo kufur u vas počinili i izveđu nas i vas je neprijateljstvo i mržnja za uvijek sve dok ne pobirujete u Allaha jednog jedinog. Okay. i kaže učitelj na Allah, innahum kanu itha qila la ilaha illa Allah istakbirun. A oni su kada im se kaže nema boga osim Allaha bili Oholi, pohorili su se. O je inna kune ta'iku ali hatina al-sha'ir al-majnun. Kažu, usrom togset mi naša naša božanstva zbog gludog pjesnika. Kada kažemo Teohid, time se ne misli samo na Teohidu rububije. Da je uzvišen Allah taj koji je stvorio svijet. I stvorio sve što nas okružuje. Kao što smatraju neki koji su odehrili kelama i sufije, da čovjek ako potvrdi da je uzvišen Allah taj koji je stvorio svijet i koji obskrbljuje ljude, da je potvrdio kulminaciju Teohida. Da ne nakon toga ništa više. Što je pogrešno? Što je pogrešno? Jer čovjek kada bi potvrdio Allahu tebara lijepa imena, lijepa svojstva i negirao od njega sve što mu ne priliči i priznao da je uzvišen Allah taj koji stvara i koji umrituje i koji obskrbljuje, ne bi time bio samo uvahid. Tok ne posjedoči da je Allah jedan jedini i jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. Znači ne bi mu ona prva vrsta tevahida sama po sebi koristila. Jer prva vrsta teohida sama po sebi ne potvrđuje drugu. Potvrđuje je, može se iz nje izvući taj zaključak. Može se izvući taj zaključak. No međutim, ne može se izvući taj zaključak kao što se može izvući iz prve vrste teohida za drugu. Ne, ne, iz prve za drugu, a to je teohidu, na ibede, to je prva, o njoj govorimo. Iz nje se može izvući druga i treća, ako ćemo po toj podjeli, lahko teohidu rububije i teohidu ne smaju osipati. Dok iz ove teohidu rububije može se izvući, i to se iz Ukraanu spominje, u suritur, spominje se znači taj način kako da se a, teohidu rububije uzme kao za stepenice do teohidu elulohije. No, međutim, iz prve se lakše izvlače, znači, drugo. Jer ako ima samo jedan bog, koji je istinsko božanstvo, i koji zaslužuje da bude obožavan, onda je taj, onda on taj koji je stvorio ljude, koji je nema nikom mimo šta. Mimo njega, on je jedino božanstvo. Dok je kod njih bilo Teohidu rububije, ali su bila šta i druga, bilo je druga božanstvo. Pa, čovjek bi, znači, morao potvrditi da je uzvišen Allah, znači, jedino božanstvo, pored kojega se ne smije, znači, drugo božanstvo ob Mušljici Arapi to vrijeme su potvrđivali svi. Nema posebni razilođenje da su potvrđivali da je uzvičeni Allah taj koji stvara i koji umrkljuje ljude. I koji umrkljuje. No međutim, pored toga, oni su nazvani mušljicima. Oma yukminu ekteruhum billahi illa uohum mušlikun, kaže uzvičeni Allah suri Jusuf. I njih većina ne vjeruju Allaha osim da su mušljici. Čudan ajed. Injedina kina ne vjeruje Allaha osim da su mušici. Kako vjeruje Allaha mušici? Kažu učenjaci Selefa, vjerovali su Allaha u teuhid urububiyya. Kada ih upitaš koje je stvari na veselju i na kažu Allah. Ko je vas stvari kažu Allah. Ko se obskrduje, obskr kažu Allah. Pa je to bilo njihovo vjerovanje i su vjerovali. Jesu vjerovali. To niko ne može opodbikruti da su oni vjerovali da su imali iman, u onem i u onom brstu teuhida da su imali, možda bolje nego danas veliki broj muslimana. No međutim, je problem nastao? U prvoj Bitnijoj vrsti Teohida koja je predmet našeg govora, a to je Teohidla i Bade. I tu se znači napravili, tu su napravili propus i tu su napravili grešku, pa zbog toga su nazvali illa ovom mušrikun, osim da širk gdje? U Teohidla ibade. Pa su pomješali iman sa širkom, pa je nije koristio iman, jer ne može znači, širk je znači a, jedini grijeh koji kad dođe do imana uništava ga u potpunosti. Mislim se širk je kupar zajednički. Kada bi čovjek rekao, oni su govorili, oni su imali jednu izeku, kažu, na hađu su govorili, lebejke Allahuma lebejke, lebejke la šerike leke, illa šeriken huwa leke, temliku huwama melek. Tako su govorili Telbiju. Kažu, odazivamo ti se gospodu, naš odazivamo, ti sudruga nemaš, osim sudruga koga imaš. Posjeduješ njega, i sve što on posjeduje. Pazite kako se širk upakovan. Ima Allah su druga, ali taj sudrug koga Allah te barem vela ima, uzvišeni Allah vlada sa njim i sa svim što on šta? Ima i što vlada, što posjeduje. Kada bi čovjek kazao uzvišeni Allah ima još jedan bog pored Allah. Iadan billah. Taj bog stvara i umrtuje sve, no međutim, uzvišeni Allah može njega usmrtiti i može ga Može raditi šta želi jer on vlada sa njim. A on ne vlada sa Allahom. Opet je bio, bio šta? Bez obzira što si stavio da uzišteni Allah ima moć na njim, ali si njega učinio čime? Božanstvo. I dok si ga učinio božanstvom, učinio širak. Pa to znači, to je pogrešno. Pa je znači s te strane bio i to je bio kod njih problem. To je bio kod njih problem. Zad je učinio? Kažu, zad je učinio božanstva jednim Bogom. Pa nije svako znači ko potvrdi da je uzvišen Allah taj koji stvara i da mu svojstva njegovog rububijeta i potvrdi lijepa imena i svojstva, ne znači da će biti da će biti time samo čak i da ova potvrdi mu sve što zahtjeva rububijet neće biti znači vijednik dok ne potvrdi ulohijet. Jer može čovjek potvrdi njemu rububijet, a moli dugog mimo Allaha da mu dade ono nego ono što samo može uzvišenje Allah dati ili da se boji drugog kao što se boji Allaha ili da voli radi drugog i da mrezi radi drugog kažemo većina mušika je vjerovala u Allaha tebalik zala s te strane ali su mu učinili širk u, u, u ibadetu i učinili mu božanstvo koje su prizivali mimo Allaha a mi tehadu min duni Allahi Kul evo le u kanu, na jamliku nešijenu ala jaqilun. Zar učinili, pored Allaha druga božanstva, reci zar, iako ništa ne posjeduju i razuma nemaju. I kaže uzvišeni, uja'budune min duni Allahi ma la edurruhum u I obožavaju pored Allaha oni što im ne šteti i što im ne koristi. Ni koristi štetu, nikako ne mogu namijeti, pa ih pored toga obožavaju. I kaže uzvišenje Allah te barake od ta'ala, Ominen min, nasim i teklidu min duni lahi en dadem, Ima od ljudi koji uzimaju pored Allaha drugije bogove, vole ih kao što se Allah voli. Pa vidimo, znači, koliko su ovi ljudi ogrizli u širku, kada su Allahu te barakela pripisali druga. Nisu to uradili u rububijetu. Urubovije to to isto nisu učinili. Niko od njih nije kazao da ga obskrbljuje neko drugim im Allah. Na no, međutim to su učinili u to su učinili u tauhidu an ibade koji je naj znači bitni vid vid tauhida. Nakon toga autor, knjige Htabu Tawhid kaže Oma havetul džine urin se ilali abudun i ljude i džine stvorio ni zbog čeva drugog, nego da me obožavaju. Poču miša Allah Teala u našem narodnom druženju govoriti o ovom ajetu i ono mi još to je komentator spominjao kada je u pitanju ovaj citat. On je Allah Teala rektora da su pravi put s povuči vašoj Isprano vjerovanje spouži sunna to poslanika sallallahu alaihi wasallam i da se učestvujemo na istin dok ne sretemo njega te baraka od tela jednog jedinok pomak te anane sallallahu alaihi wa na nbi na Muhammed wa ala anhi